34. Важкі сталеві двері бункера прочинилися, і хмара аргону вирвалася назовні з розлюченим шипінням. Вона виникла ніби не звідки, розпускаючись, мов, збиті вершки від контакту з теплішим, більш розрідженим повітрям. Джульєта Ніколс простромила один чобіт у вузький отвір. Двері лише трохи прочинилися, щоб стримати смертельні токсини та з більшим тиском вичавити аргон – Тож їй довелося повернутися боком, щоб протиснутися в щелину, а громістський комбінезон зашурхотів від тертя об грубі двері. Усе, про що вона могла думати зараз, це жалений вогонь, який замить наповнить шлюз. Здавалося, пекучі язики вже лежать їй спину, змушуючи втікати. Вона простромила другий чобіт і раптом опинилася ззовні. Ззовні. Крізь віконце в шоломі поки не бачила нічого, крім хмар, за якими в небі ховалися зірки. Джульєта побрела геть від бункера, виринаючи з туману шипучого аргону, і нарешті опинилася на пандусі, вкритому товстим шаром нанесеного вітром бруду. Було дуже легко забути, що верхній рівень бункера розташований під землею. Зображення з її кабінету і кав'ярні створювало ілюзію земної поверхні, мовби ти стоїш, відкритий усім скаженим вітрам, але все те лише завдяки камерам. Джульєта глянула на номери кишень і пригадала, чого від неї чекали. Вона поплентилася пандусом, дивлячись тільки під ноги. Дивувалася, що взагалі здатна рухатися. Чи було це просте зацепініння перед невідворотною смертю, чи інстинкт самозбереження, неусвідомлена втеча від пекла в шлюзі. Тіло просто зволікало перед неминучою загибелью, адже сама вона не здатна була думати і щось планувати на ці кілька хвилин, що їй залишилися. Діставшись верхнього краю пандуса, Джульєта з головою поринула в ту величну, Брехливу розкіш. Зелена трава вкривала пагорби, мов, новенький килим. Небо п'янили блакиттю, білосніжні хмари виблискували, мов, дорогі простирадла. У повітрі сновигали небачені створіння. Джуліета покрутилася навколо, вражена фальшивим видовищем. Її, мов, би перенесли на сторінки книжок, прочитаних у дитинстві. Там тварини розмовляли, діти літали, а сірого кольору взагалі не було. Навіть знаючи, що це нереально, і що вона дивиться на екран розміром 8 на 2 дюйми, жінка відчула майже нездоланне бажання повірити. І хотілося повірити. хотілося забути все, що знала про облудну програму з IT, забути, що вони з Вокером обговорювали, а натомість упасти в м'яку траву, повіривши в її існування. Тішитися ілюзією життя, будай одну мить, зірвати з себе незграбний комбінезон і побігти мальовничими пагорбами з радісним криком. Жуліета опустила погляд на свої руки, стиснула і розтиснула їх, наскільки це дозволяли грубі рукавиці. На ній була її труна. Думки путалися, поки жінка силкувалася віддалити реальність від облудої надії, яку дарував придуманий АйТі-шолом. Небо нереальне, трава нереальна. Реальна лише її смерть. Потворний світ, який вона знала все життя, реальний. І тоді лише на мить вона згадала. Мусить щось зробити, повинна провести очищення. Джуліята обернулася і глянула на вежу з камерами, бачила її вперше. Це був міцний блок із криці й бетону погнутою ржавою драбиною збоку. Кілька випуклих лінз на гранях вежі нагадували бородавки. Джуліята потяглася до груди й схопила одну ганчірку, розгорнула її. Записка Вокера досі крутилася в її думках Не бійся! Вона взяла шорстку повстяну ганчірку і потерла рукав комбінезона. Обшивка з термоскочу не відшарувалася. Не почала обсипатися лусочками, як на тому, який вона колись викрала в АйТі. То був скоч, призначений для смертників, а цей – розробка машинного відділу, подібний до термоскочу, з яким звикла працювати Джулієта. «У постачанні вони чудові», – було сказано в записці Вокера. Чудові. Чудові стосувалися людей із постачання. Вони роками допомагали Джульєті діставати додаткові матеріали в моменти, коли вона їх найбільше потребувала. Тепер ці люди зробили для неї неможливе. Поки вона три дні дерлася сходами, три ночі проводила в трьох різних в'язницях, вони підмінили матеріали для IT матеріалами з машинного. Виконали замовлення на деталі, але переплутали їх, певно на прохання Вокера. Уперше за всі часи, мимо волі, АйТі виготовили комбінезон, призначений для того, щоб витримати довше. Не розкластися через 10 чи 20 хвилин. Джуліета посміхнулася. Її смерть досі невідворотно відкладалась. Вона довго дивилася на камери, аж поки розтиснула пальці і впустила поофіційну ганчірку в фальшиву траву. Відвернувшись до найближчого пагорба, Зібрала всі свої сили, щоб не зважати на несправжні кольори, які приховували те, що її оточувало. Замість того, щоб піддатися ейфорії, Джульєта зосередилася на грюканні чобіт пересохлою землею, дослухалася до вітру, який злісно шарпав її комбінезон, до ледь чутного гулу піщинок, що з усібіч обсипалися навшолом. Навколо був страхітливий світ, який вона могла помітити, лише як слід зосередившись. Цей світ вона знала, але більше не могла його бачити. Джуліета почала підніматися крутим схилом і взяла курс на осяйні будівлі і на обрій. Не сподівалася дійти до них. Лише хотіла вмерти за пагорбами, де ніхто не мусив спостерігати за її гниттям. І щоб молодий Лукас, мисливець на зорі, не боявся в сутінках сходити на гору і бачити її застигле тіло. І раптом їй стало приємно просто крукувати до певної мети. Вона вийде з поля зору бункера. Це була більш реальна мета, ніж те примарне місто. Жінка знала, що насправді воно лежить в руїнах. На середині схилу вона побачила два великих камені. Почала обережно обходити їх і раптом зрозуміла, де вона. Зрозуміла, що пішла найкоротшим шляхом вздовж угловини між двома пагорбами. І тут наткнулась на ще одну жахливу брехню. Холстон і Елісон, сховані від неї чарами шолома, замасковані під камені. Вона застигла. Не бачила їх, не могла до них заговорити. Озирнулася на рівнину і помітила інші волони, що спочивала де-наде серед трави, розкидані саме там, де померли попередні прибиральники. Джуліета відвернулася, залишаючи позаду страшні волони. Не могла знати, скільки має часу до того, як її тіло буде приховано від зловтішних очей багатьох і невтішних лише кількох. Кругуючи до вершини, досі відчуваючи біль у ногах від сходження бункером, Джуліета почала помічати перші невідповідності в зображенні. Ширше розгорнулося небо над нею, за пагорбами відкрилося досі приховане місто. Мабуть, це і був кінець програми. Кордон брехні. Якщо верхні поверхи далеких гігантів здавалися цілими і виблискували у світлі фальшивого сонця, під їхніми осяйними панелями зі скла і криці лежала тьмяна пліснява мертвого світу. В відкрилися відкрилися наскрізні дири в нижних поверхах багатьох будівель. Здавалося, вони от-от заваляться під тягарем домальованих верхніх поверхів. Тоді трохи далі підносилися нові будівлі, що взагалі не мали нижніх поверхів. Вони висіли в повітря, а під ними сіріло лише тьмяне небо. Цей темний краєвид, у якому панували важкі хмари та мертві пагорби, розгортався вздовж низького обрію, перекресленого смужкою синєвих, яка позначала кінець програми екрана. Джульєту здивував примітивний обман ІТ-відділу. Може вони й самі не мали жодного уявлення про те, що лежало за пагорбами, не знали що саме мусять малювати чи вважали це не вартом зусиль адже ніхто й не мав зайти так далеко хоч би якою була причина через нелогічність зображення у Джульєти запаморочилася голова вона втупилася у власні ноги крокуючи останніми метрами замальованого зеленим схилу поки не дісталася вершини нагорі Джульєта спинилася. потужні пориви вітру шарпали її комбінезон змушуючи нахилятися вперед вона оглянула обрій і зрозуміла, що стоїть на межі двох світів. Внизу перед нею розгорнулася нова панорама. Світ, укритий шаром пилу, обгоріла земля, отруйний попіл, здійнятий шаленим вітром, закручувався у невеличкий торнадо. Це був новий для неї край, а все ж таки більш зрозумілий за те, що вона бачила на екрані. Жінка озирнулася і глянула на стежку, якою щойно сходила. На високу траву, що колихалася в ніжному вітрі. Розкидані в ній квіти, які мовби кивали її, задивилися в яскраво блакить і білосніжні хмари над головою. Це була зла вигадка, красива отрута. Джульєта востанє помилувалася нею, помітила круглу головину між пагорбів. Здавалося, що саме там ховається плаский дах і її бункера, що глибоко вризався в черево землі. Ґрунт навколо Западини був так старанно рівномірно вибраний, мовби якийсь голодний Бог вичерпав його велетенською ложкою. Із важким серцем Джульєта усвідомила, що світ, у якому вона виросла, тепер для неї закритий. І що її дім і її люди в безпеці за герметичною брамою, а вона мусить впокоритися з власною долею. І її вигнали. Час спливав. Тож вона повернулася спиною до спокуслового краєвиду з його отруйними барвами, відкрила обличчя реальності, пилюці і смерті. Рушаючи пагорбом донизу, жінка обережно вдихала. Знала, що вокер подарував їй час, час, якого досі не мав жоден прибиральник, але скільки, і навіщо. Вже досягла своєї мети, спромоглася заховатись від камер, то чому і досі жива, навіщо плентатися донизу цим незнайомим схилом? За інерцією, через силу тяжіння, побачити новий пил і попіл. Трохи спустившись схилом ближче до руїн міста, Джульєта спинилася, щоб оглянути незнайомий краєвид. Поки стояла на горі, могла обрати маршрут для своєї останньої прогулянки. Прогулянки незайманими землями, оцими сухими дюнами. І тут, вдивляючись у поруйноване місто за схилами, вона раптом побачила, що у гловинах, в якій лежав її бункер, неприродного походження. Пагорби, скільки сягав погляд, складалися в чіткий візерунок. За однією круглою западиною лежала інша, а між ними вивищувався земляний вал, моби захищаючи кожну гловину від жорстокого вітру. Джуліета почала спускатися, обмірковуючи побачене, дивлячись собі під ноги. Обходила великі камінюки і слідкувала за диханням. Поплававши на глибині в затоплених колодязях для прочищення труб, у брудній воді, якою остерігалися навіть міцні чоловіки, Джуліета добре затямила, що повітря можна заощаджувати, дихаючи спокійно, нечасто, не глибоко. Вона підняла погляд, міркуючи, чи вистачить у комбінезоні кисню, щоб перетнути цю угловину і дійти до наступної низки пагорбів. І нарешті жінка побачила тонку вежу, що височила в центрі рівнини, виблискуючи металом у тьмяному сонячному світлі. Програма більше не змінювала краєвид, реальність відкрилася Джульєті без жодних викреплень. Розглядаючи дивну вежу, яка могла призначатися хіба що для камер, жінка подумала, що, певно, випадково повернула не туди. Забагато роздивлялася навколо з вершини пагорба і тепер насправді пленталася назад до свого бункера, долаючи шлях, яким уже ходила. Мертвий прибиральник розкладався біля її ніг. Він мав би підтвердити цей здогад від людини мало що залишилося, окремі стрічки старого комбінезона, шкаралупа шолома. Джульєта зупинилась і зачепила шолом носаком чобота. Його мушля розсипалася, хоч би які плоті кістки раніше заповнювали цю оболонку, їх давно рознесло вітром. Джуліета глянула далі, шукаючи пару, що ніби спала, обійнявшись, але тих двох камінців ніде не було. Вона подумала, що може отруйне повітря нарешті знайшло щелини в прокладках і термоскочі, і усе це – марення під дією газів. Однак місто було ближче. Верхні поверхи будівель досі здавалося цілими і блискучими, а небо над ними – блакитним і поцяткованим білими хмарками. Це означало, що вежа унизу – чужа. А ці пагорби, височенні насипи мертвої землі, призначені не для того, щоб захищати від вітру і утримати повітря. Вони мали заступати вежу від допитливих очей, заступати одне зображення від іншого.